Розділ двадцять третій Склеп мав низьку стелю, освітлювався ледве-ледве і був величезних розмірів. У протилежному кінці, на відстані близько трьохсот ярдів, виднілися ще одні двері у формі арки і вели вони до цілком схожої камери зі схожим вмістом. Вступивши на долівку склепу, форт-префект тихо присвиснув. Ну, є дива! Сказав він. «Чому за цими покійниками так носяться?» – запитав Артур, нервово ступаючи за Фордом. «Хто знає? відповів Форд. «Давай подивимося, га?» При ближчому огляді труни більше нагадували саркофаги. Їм вони сягали по пояс, і на перший погляд здавалося, що вони виготовлені з білого мармуру чи з матеріалу, який майже не відрізнявся від нього, хоча насправді і не був білим мармуром. Зверху саркофаги були напівпрозорими, і можна було розгледіти розмиті риси їхніх покійних і, вірогідно, щиро оплаканих мешканців. Вони були гуманоїдами, і, очевидно, усі прижиттєві турботи на якомусь з звідки вони були родом, уже залишилися у них позаду. Інших думок не виникало. Між саркофагами поволі перекочувалися хвилі важкого масного на вигляд білого газу. І Артур спершу подумав був, що це для того, щоб створити у склепі відповідний настрій. Але потім збагнув, що від холоду з нього защеміли ноги. На дотик саркофаги теж були дуже холодні. Зненацька Форд присів перед одним із них. Зі свого ранця він витяг кінець рушника і став щось затято терти. «Поглянь, тут якась табличка», – пояснив він Артурові. «Вона вкрита Інеєм». Він відчистив табличку від Інею і уважно розглянув вибиті на ній літери. Як на Артура, то це були відбитки лапок павука, який влив у себе надто багато того, що могли б випивати у вільний вечір павуки. Однак Форд одразу впізнав один із стародавніх різновидів галактичної говірки. Тут написано «Флот Голгафрінчамського ковчега Зореліт Б. Сьомий відсік». «Стерилізатор телефонів другого класу. І серійний номер?» «Стерилізатор телефонів?» перепитав Артур. «Мертвий стерилізатор телефонів?» «Та ще й який?» «Але що він тут робить?» Форт пильно подивився через прозоре віко на істоту, що лежала всередині. «Нічого особливого», – відповів він, – і раптом у нього на обличчі промайнула одна з його посмішок, після якої люди думали, що він напередодні перепрацював, і йому пора як слід відпочити. Він поспішив до іншого саркофага. Кілька секунд посовав рушником і оголосив «Се мертвий перукар! Ось так!». У наступному саркофазі своє останнє пристановище знайшов рахівник рекламної фірми. У ще одному – продавець уживаних автомобілів третього класу. Несподівано увагу Форда привернув оглядовий люк у долівці, і він присів, щоб відчинити його, розганяючи руками хмари холодного газу, які загрожували накрити його з головою. У Артура майнула думка. «Якщо це просто домовини, – сказав він, – то чому їх зберігати в охолодженому стані?» Або краще сказати, навіщо їх взагалі зберігати, кинув Форт, піднімаючи кришку люка. Газ полився в отвір. А і справді, навіщо йти на такі витрати зусиль та коштів і возити космосом п'ять тисяч тіл? Десять тисяч, сказав Артур, показуючи на арку у протилежному кінці, де ледь виднілася наступна камера». Форт засунув голову до отвору у долівці. Його голова знову з'явилася на поверхні. «П'ятнадцять тисяч», – сказав він. «Там внизу їх теж до біса». «П'ятнадцять мільйонів», – промовив якийсь голос. «Це багато», – відказав Форд. «Дуже багато». «Поволі поверніться обличчям до мене», – гостро скомандував голос. «І руки догори». «Один зайвий рух, і я пошматую вас на дрібненькі кавалки». Е, «Привіт!» – тільки її спромігся вимовити форт, поволі розвертаючись, піднімаючи руки догори і утримуючись від зайвих рухів. «Чому?» – зітхнув Артур. «Чому завжди нас так непривітно зустрічають?» У дверях, якими вони пробралися до склепу, Вимальовувався силует чоловіка, що так непривітно поставився до їхньої появи. Його невдоволення частково вчувалося у лайливому і верхньому тоні його голосу, а частково читалося в лютому погляді, з яким він направив у їхній бік дуло довгої сріблястої рушниці моделі Тут тобі є смерть. Очевидно, людину, яка проектувала цю рушницю, чітко попередили не ходити кругом. Та навколо. Зроби так, щоб від одного її вигляду було страшно. Наказали їй. Зроби так, щоб одразу усім було зрозуміло, з якого боку рушниці небезпечно, а з якого ні. Зроби так, щоб той, хто опинився з небезпечного боку, був абсолютно переконаний, що він справді потрапив у халепу. Якщо для цього доведеться додати якісь гострі виступи чи зубці, або наставити на ньому чорних цяток, то нехай так і буде. Це не така рушниця, яку можна повісити над каміном чи залишити у підставці для парасольок. Вона призначена для того, щоб ходити з нею на переваги і вганяти людей у жалюгідний стан. Форд і Артур сумно втупилися на рушницю. Чоловік з рушницею відійшов від дверей і обійшов непроханих гостей півколом. Коли він вийшов на світло, вони розгледіли його чорну із золотим уніформу, гудзики на якій були такими відполірованими і сяїли так сліпучо, що будь-який водій зустрічного автомобіля неодмінно розлютився б і поблимав йому фарами. Він показав дулом на двері. «Виходьте!» Наказав він. Люди, в руках у яких така грізна зброя, не мають потреби вдаватися ще й до слів. Форти Артур вийшли, зразу ж за ними рушив страшний бік рушниці моделі «Тут тобі є смерть» і блискучі гудзики. Звертаючи до центрального коридора, вони зіткнулися з групою з 24 бігунів, які встигли побувати у душовій і змінити одяг. Вони проминули їх і зникли у дверях склепу. Артур оглянувся і провів їх здивованим поглядом. «Рухайся!» – гаркнув їхній конвоїр. Артур пішов уперед. Форт стинув плечима і рушив теж. А у склепі бігуни підійшли до двадцяти чотирьох порожніх саркофагів біля бічної стіни, відчинили їх, позалізали всередину – і занурилися в міцний двадцятичотиригодинний сон без всіляких сновидень.